Але ж то так, Бог свідок. Я випробувала їх стільки, що Єзус Марія. Пробуйте ще. Чим далі розвивається техніка, тим більше шансів. Ніколи не можна покладатися лише на машину. Вона не вміє думати і відчувати. Не забувайте, що ми вступили в епоху кібернетики. А що, коли ця ваша кібернетика ще один блеф? Вероніка Юзефівна рішуче стріпнула руками. І Андрій Степанович мимоволі всміхнувся. Він згадав давню пригоду на дніпровських заводях. Випав перший сніг, і вони, група студентів, він був студентом, коли сто років тому, вирушили за Дніпро на лижах. Поквапилися. Сніг для лижної прогулянки ще не годився. Більше йшли пішки, несучи лижі на плечах. На березі затоки, яка почала вже склитись кригою, Андрій побачив підбиту качку, що певне відстала від гурту. Сумнето було видовище. Обвисли від крижаної кірки пір'я, безнадійний погляд зляканих очей. Та коли Андрій підійшов до неї ближче, качка не відступила. Навпаки, войовничо подавшись уперед, вона нервово стріпонула крильцями, отак як Вероніка Юзефівна руками. Студенти взяли приречену на загибель птицю, і Петро Макуха, майстер цієї справи, зробив з неї відмінне чучело. Підстаркова та вчена нагадала Ващенкові ту нещасну качку. Вона грізно стріпувала руками і кидалась в атаку на опонента. Невдовзі стара попрощалася і пішла. Так і невідомо, чого вона приходила. Пообідати чи посперечатися? Побрела й Галина Федотівна. Шукати внучок. Андрій задумався. Глянеш на цю Вероніку збоку, жаль тебе бере. Нещасна, самотня. А поміркуєш? Може так і треба? Може будь у неї визивна врода Жені Дорошенко, постійний успіх у мужчин, болісні розриви то з одним, то з другим, вічне шукання чогось довершенішого і в результаті нескінченні фіаско, або, скажімо, сліпуча принадність та неспокійний талант Ніни, чи було б тоді її життя щасливіше? Хто знає? Ясно тільки одне. В науці, як і в мистецтві, перемагає той, хто концентрує всю волю, всю енергію, все вміння на чомусь єдиному, необхідному, глибоко усвідомленому. У коридорчику почулися жваві голоси, тупі тніг, шохотіння віника. Баба ставила в кутку сторчма санчата, і оббивала внучкам із валянок сніг. Першою вбігла Таня. обличчя в неї навіть після прогулянки було бліде. Здавалося, що дитяче личко відбиває виленілий зелений колір старенького пальта. Біда з тим пальтичком. Справді треба щось придумати. Наталка ступила в кухню повагом, як передвечірнє сонце, що заходить на вітер. У цейковій шубці та валянках на виріст вона нагадувала незграбну іграшкову матрешку. Шапка сповзла на лоба, її дорослі мудрі тернові очі глянули на дядька Андрія зі співчуттям, наче вона розуміла його клопоти і його думи. «Дядько кинувся роздягати, маля, ти не змерзла? Ні. А що в тебе в руці?» Наталка подумала, потім лукаво сказала «трамвай!» і заливчато засміялась, задоволена грою. В руці вона тримала пучок сухого кленового листя, яке підібрала на снігу. Галина Федотівна, сяючи від щастя, буркнула. — Вигадуєш, казна що, вся в свого дядька. Це було сказано для того, щоб зробити приємність синові. Звільнена від шубки та валінок, Наталка простягла до дядька руки й проголосила стереотипну просьбу. — На шийку! — На горщик! — скомандувала баба, шльопнувши пещеницю. ната не хоче на горщик!» Мала полюбляла говорити про себе в третій особі. «Сідай!» – скористалася баба зі своїх диктаторських прав. Так, поневолення не викликав гострого протесту з боку покривдженої. Вигідно усівшись на троні, царівна наказала «Мою сім'ю!» Андрій Степанович і Галина Федотівна позбирали її ляльки та іграшки, і поклали перед маленьким божком. Божок приступив до виконання земної ролі дбайливої матері. Хоч про свою матір Наталка нічого не знала. Глина Федотівна спитала сина, «Може, перед роботою заснеш?» «Може». Він звик спати будь-коли, за будь-яких обставин. Повзав у сон, як у глибоку печеру. Кажуть, є на світі такі велетенські печери, з блакитноводими озерами, з фантастичними лабіринтами підземного царства, освітлені таємничими райдугами, химерні сталактитові амфітеатри являють собою арену захоплюючих видовищ снів. Цього разу Андрій не заснув. Його видовище, радісне й прикре, не затьмарювалося серпанком печерних сновидінь. Він згадував цілком ясно. Свідомо, наяву, Ніну привезли в хірургічне відділення Жовтневої лікарні. Їй пощастило. У відділенні чергував тямущий чоловік,